נחמיה, פרק ט' וביום עשרים וארבעה לחודש הזה, נאספו בני ישראל בצום ובשקים, ואדמה עליהם. ויבדלו זרע ישראל מכל בני נכר. ויעמדו, ויתוודו על חטותיהם, ועבונות אבותיהם. ויקומו על עמדם, ויקראו בספר תורת אדוני אלוהם רביעית היום, ורביעית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 אתה הוא אדוני האלוהים, אשר בחרת באברהם, והוצאתו מאור כשדים, ושמת שמו אברהם. ומצאת את לבבו נאמן לפניך, וחרות עמו הברית, לתת את ארץ הכנעני, החיטי, האמורי והפריזי, והיבוסי והגרגשי, לתת לזרעו. ותקם את דבריך, כי צדיק אתה. ותרא את עוני אבותינו במצרים, ואת זעקתם שמעת על ים סוף. ותיתן אותות ומופתים בפרעה, ובכל עבדיו, ובכל עם ארצו. כי ידעת, כי הזידו עליהם, וטס לך שם כהיום הזה. והים בקעת לפניהם, ויעבו בתוך הים ביבשה, ואת רודפיהם השלכת במצולות.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 ולא זכרו נפלאותיך אשר עשית עמהם, ויקשו את עורפם, ויתנו ראש לשוב לעבדותם במרים. ואתה אלוה סליחות, חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, ולא עזבתם. אף כי עשו להם עגל מסכה, ויומרו, זה אלוהיך אשר העלך ממצרים, ויעשו נעצות גדולות.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 ותכנע לפניהם את יושבי הארץ הכנענים, ותתנם בידם, ואת מלכיהם, ואת עממי הארץ, לעשות בהם כרצונם. וילכדו ערים בצורות, ואדמה שמנה, וירשו בתים מלאים כל טוב, בורות חצובים, קרמים וזיתים, ועץ מאכל לרוב. ויאכלו, וישבעו, וישמינו, ויתעדנו בטובך הגדול. וימרו וימרדו בך, וישליכו את תורתך אחרי גבם, ואת נביאיך הרגו, אשר העידו בם להשיבם אליך, ויעשו נעצות גדולות. ותתנם ביד צריהם, ויצרו להם, ובעת צרתם יצעקו אליך, ואתה משמיים תשמע, וכרחמיך הרבים תתן להם מושיעים, ויושיעום מיד צריהם, וכנוח להם,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 ויתנו חטף סוררת, ועורפם הקשו, ולא שמעו. ותמשוך עליהם שנים רבות, ותעד בהם ברוחך, ביד נביאיך, ולא האזינו. ותתנם ביד עמי הארצות. וברחמך הרבים לא עשיתם קלה, ולא עזבתם, כי אל חנון ורחום אתה. ואתה אלוהינו, האל הגדול, הגיבור והנורא, שומר הברית והחסד. אל ימעט לפניך את כל התלאה אשר מצעטנו, למלאכנו, לשרנו ולכהננו, ולנביאנו ולאבותינו, ולכל עמך, מימי מלכי אשור עד היום הזה. ואתה צדיק על כל הבא כי אמת עשית, ואנחנו הרשענו. ואת מלאכנו, שרנו, כהנינו ואבותינו לא עשו תורתך, ולא הקשיבו אל מצוותיך ולעדותיך אשר היידות בהם. והם במלכותם, ובטובך הרב אשר נתת להם, ובארץ הרחבה והשמנה אשר נתת לפניהם, לא עבדוך, ולא שבו ממעל אליהם הרעים. הנה אנחנו היום עבדים, והארץ אשר נתת לאבותינו לאכול את פריה ואת טובה, הנה אנחנו עבדים עליה, ותבואתה מרבה למלכים אשר נטתה עלינו בחטאותינו, ועל גוויותינו מושלים, ובהמתנו כרצונם, ובצרה גדולה אנחנו.